Hunde im Nebel. Die Fellfreunde tollten übermütig zwischen ihren Schlafmatten herum, die vor der Zentrale im Gras lagen. Nur Suma nicht, der futterte lieber. Ich gucke zu gern beim Kissen ziehen zu, während ich esse. Und ich schlaf zu gern draußen unterm Sternenhimmel. Rocky rollte seine Schlafmatte aus. Sehr gut. Hm? Aber die Matte rollte sich wieder zusammen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Die Stimmung war trotzdem großartig. Letzter Hundekuchen, wer will den? Will Marshall ließ das Kissen so plötzlich los, dass Rubble am anderen Ende gegen Chase prallte, der sich eingerollt in seiner Schlafmatte wiederfand. Tut mir leid, Chase. Die Nacht unterm Sternenhimmel kann ich vergessen. <lacht> Langsam wurde es dämmerig und Ryder schaute durch die großen Fenster der Zentrale zur Robbeninsel hinüber. Dabei fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Hm, das Leuchtturmlicht scheint irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Das Licht des Leuchtturms auf der Robbeninsel war wichtig für die Schiffe, die daran vorbeifuhren und Captain Tolpatsch trug dafür die Verantwortung. Jetzt ist das Licht völlig aus. Ich sag lieber Captain Tolpatsch Bescheid. Er griff zu seinem Handy. Captain Tollpatsch? Ryder, bist du das? Es ist wirklich schwer, bei diesem Nebel etwas zu sehen. Captain Tollpatsch, das Licht in Ihrem Leuchtturm ist aus. Was? Oh, das ist nicht gut. Ich weiß. Können Sie es reparieren? Na klar kann ich es reparieren. <lacht> Sobald der Nebel weg ist. Der Nebel ist so dicht, dass ich ohne den Leuchtturm nicht zurückfinde. Äh, Sie sind also nicht im Leuchtturm? Äh, nein. Oh, oh. Das war keine gute Nachricht. Ohne das Licht komme ich nicht nach Hause und kann den Leuchtturm nicht reparieren. Oh, und außerdem wird ein Kreuzfahrtschiff voller Menschen in genau einer Stunde an der Robbeninsel vorbeifahren. Das Schiff braucht das Licht aber auch. Ja, wenn das Schiff den Leuchtturm nicht sieht, könntest du dicht an die Küste fahren und gegen die Felsen schrammen. Das darf ich nicht zulassen. Ah. Oh, ich rufe lieber Ryder an und die Paw Patrol. Ähm... Ich bin schon hier, Captain. <lacht> Ach, ja, sehr gut. Es wurde immer dunkler. Leider, ich brauche Hilfe! Ich sitze im Nebel fest. Im Leuchtturm ist kein Licht und ich kann nicht sehen. Aufgeregt rannte der Captain über das Deck <lacht> und stieß sich dabei sogar den Kopf. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Keine Sorge, Captain. Die Paw Patrol wird den Leuchtturm so schnell wie möglich reparieren. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Es war keine Zeit zu verlieren. Kein Einsatz zu groß, keine Flotte zu klein.